Boas tardes amigas e amigos aquí desde Radio San Boino 89.4 da FM Así que hoxe vamos a ir boas tardes como non o noso a técnico que temos na Vías de Son que hoxe é Fernando, boas tardes e a Xulio Cousil por outra banda que teño aquí o meu carón Boas tardes Xulio Hola, moi boas tardes Armando e compañía todos os que nos están a escoltar aquí Bueno, los, pues los temos, aquí, eh, temos aquí Exactamente Temos aquí, pois, o correo Temos un blog Que é o galegosnovaixo.blogspot.com E un correo electrónico Que é galegosnovaixo.gmail.com uh -huh. E temos tamén teléfono Como todo o mundo Ajá. Que é o 93 1400, E o 936541500. Así que, amigas e amigos, xa saben que estamos en Radio Sanboy 89.4 ca... da FM E como vemos dicindo moitas veces Pois o tempo que temos Oxe é un tempo bon Estamos eh, con 14 graus uh -huh. eh, O ceo pois está entre Lusco e Fusco <ríe> Si, sí, como, como dicen a lana nosa terra Exactamente, señor. como dicen a lana nosa terra Sí, sí, sí. E saben que estamos aquí Pois en Galegos no Novaixo Estamos na, na praza esta Que eu chamo praza Na praza da Palabra Na plaza da Conversa sí, Como se sí, si estuviéramos sí. lá nun, nunha praza Daquelas dun concello pequeno Porque ainda se siguen Conservando pois certos aspectos Da nosa Da nosa conversa Ajá. E das nosas falas Así que isto chamamos a plaza da conversa Eh, como non, pois, con todos os ointes e eh, con todas as persoas que nos están a escoitar. e que nos siguen, porque hai algúns que tamén nos siguen por internet, sabemos que moitas persoas están aí o carón noso, pois, non... Sí, a través do internet da de internet que tamén, que se emite este noso programa gracias a internet bueno, Radio Sanboy Boy en directo por... por internet exactamente, e despois pois tamén eh, este mismo programa pois vai ser reeditado pois os domingos uh -huh. eh, de unha a dúas, se si mal non lembro si, sí, senhora O sea, se que estamos aquí para que todos ustedes poidan participar con e eh, se o desexan chamarnos por teléfono ou poñerse en contacto mediante o, o correo electrónico ou calquera outra suxerencia que, que... que nos queiran facer. Exactamente, se si están nos nosas de cumprirla, eso farémolo. Non solamente. Temos algunha efemérides para hoxe? Sí, ó, podo che contar alguna delas Por exemplo, fixe no ano 1814 Tal día como hoxe, pois Francia venceu a Rusia e a Prusia na batalla de Brián Toma eh, No 1841, durante a Guerra do Opio, Gran Bretaña ocupou Hong Kong No 1895, tal día como hoxe, José Martí ordenou o inicio do levantamento pola independencia de Cuba de España é uh -huh. es decir que acorda hasta que, que dicíamos a, a da Guerra de Cuba pois foi precisamente tal día como hoxe 29 uh -huh. de Xaneiro de 1895 cando se comezou gracias a participación de José Martí parecemos que avísano desde ali de, de, de, sí, de control desde de, de, de, de, de, de yes, facendo a señal de que temos a primeira comunicación e hoxe uh -huh. si nos vamos co pensamento nos vamos a capital de Ribeira Sacra Ah, sí. Pero o xo noso corresponsal non está na Ribeira Sacra, bueno. en Monforte de Lemos. Está na capital de Galicia, como é Santiago. Bueno. Así que, desde ali, con esa... Vainos a ver, con esa que temos... A ver, que nos di o noso tamén. correspondente vamos... de Monforte, que, que se chama José Manuel, que, como é a, que la, a sección que nos... <risa> Quén preguntou? Ahí está, esta nosotros sección. Nosotros preguntar desde aquí, que é o que yo preguntaron unha en Santiago. A ver. Así que, moi boas tardes, José Manuel... Boas, echoi boas tardes. Chuvas, otoñas chuviosas. Mo, molladas logo. Chove Santiago, que vos parece? É como a cantiga esa, Chove Santiago. Una unha unha fermosa Pero que curioso, non? Sí, sí. Una fermosa composición musical. A verdade es é que sí, yo, si eu si sei outras versións, pero coñezo a de Luar na Sí. É é eh, maravilloso, pero yo no, sí, desde sí, logo O millor o millor noso técnico é capaz de, de poñernos aquí esa música de fondo Para que ti podes escutar Mientras tú nos eh, informas das cuestións que tes preparadas Efectivamente, pues estaría ben ese técnico espelido, Ese técnico que está ahí novas tecnologías E eh, buscan o Youtube Joven Santiago ese sería un fondo, pero... perfecto, perfecto intentarémoslo, por lo que um, hoxe temos a Fernando como un como grande colaborador técnico eh, están está esas lides non te preocupes, vai por a buscar certo. precisamente Xoven Santiago aí no Youtube mentre tanto, escoitamos te a ti con con moitísimo vagar, Cor correcto, pois pues, como ven anticipaba Armando e eh, eh, ti, Xulio hmm. Pois oxe non estou na capital Da, da Ribeira como, Da Ribeira Sacra sí. En Monforte, oxe Desplacéime por motivos laborais a Compostela Muy ben eh, A verdade que, bueno, a Compostela eh, Que coñecemos eh, Con auga Auga De esta que cae sin parar A ruas de Compostela, pois pues, unha pasada Como vos podes imaginar uh -huh. E eh, bueno, pois pues, un día de, de hecho iba en Compostela Recomendido a todo mundo Despois, algunha gobiarase, porque non é un día nin dos, os que os que choven Santiago, eh, que é unha das das cidades de, de España onde máis litros por metro cúbico caen durante o ano. Pero bueno, esa experiencia máxica que lle guste camiñar polo po casco bello con chuiva, pois, unha recomendación de aquí. <risa> e respecto á actualidade, o primeiro, que seguro que xa daré boa contra a voz do tema, pero quería citalo. Eh, sobre todo Armando que é des a Terra da Fonte Sagrada, mm -hmm. que este fin de semana sí, hai unha exaltación, non? Sí, exaltación do Butelo. Exaltación do Butelo. E eu como fontsagradino Vos que eres sí. como bo profeta aquel esa terra, con curiosidade, por que o amigo Forges, un colega de profesión en canto ao humorismo gráfico se refire como fai o cartaz da festa do Butelo señor Forges? Hombre, porque ten antecedentes familiares desa zona, me parece eh, eh, Si, sí, ten antecedentes de aí da, da comarca, da, da Bisbarra, da Fonsagrada Exactamente, ah. exactamente o sitio non o sei, pero averiguarei, non? O sea, que o pai o Banai eh, sonlle de ahí, non? Exactamente Tenho entendido eso, sí, sí, sí. sí. Pois, pues, sempre me fixo gracia, eh, digo, pois pues, terá algún familiar Se non son os pais, son millolleramos os avós sí, sí. de, de a Fonsagrada, porque ese debuchi tan característico del mm. eh o cartaz que fai cada ano para esta festa Feira do Dobutelo, pois pues, eh, eh xa unha, xa unha referencia, a o, o cartaz de de, de Forges. Mm. Sí, sí, pues, sí. Pues, seguro que lá desboa conta o este sábado 2 e domingo 3 esa xa decimos esta Feira do Butelo. Si, sí, ben embutidos eh, por excelencia galegos que que hai que disfrutar sobre todo deste tempo de inverno e claro, claro. despois precisamente iremonos a Fonsagrado para falar do Butelo esa, exactamente, pois pues, estaremos pendentes para escoitar un pouco máis de, o programa mm. e, e como e como se desenvolverá este fin de semana pues, a, a feira do Butelo e despois a siguiente, e despe... e a siguiente semana, mm. a, o seguinte sábado pois temos eh, en ave de suarna tamén a feira da Androia mm. Xa seguinte a da Butelo e Androia. Imos a acabar ben, eh? Sí. Eh, festa light ou de asaxe, eh? É, eh, eh, sí. É máis... <risas> Mira, xa tes de, xate... de fundo, chove en Santiago. Ah, pois pues sí. Perfecto, perfecto. Neña. Pois pues pues... bueno, outra... Eh, respecto... Volvendo un pouco ao Luz anterior, uh -huh. que deixamos aí un pouco no aire, decía Dermesordous que, que teña que averiguar sobre a festa do Grelo. ¿Podés? Ah, sí. <risa> sí, sí. Muy o sea, bien, muy bien. A festa do Grelo xa pasou, foi en outubro. Vaya. Eh, se crees documento, xa está, xa está. Xa está. Sí. Si, tú, no, es un... si tú xa te documentaste, xa, xa coñeches información, xa pues é suficiente para nosa. En, en, en, en Monfero... Uh -huh. en Monfero uh -huh. E foi en outubro, eh, sei que fan unha festa folk una, Un certa folk tamén moi interesante <risa> O Grelo folk E, bueno, a ver se podemos ir pa, para ano A ver, a ver E, eh, bueno, falando da actualidade así Rápido, actualidade xa que me atopo na, na capital claro. eh, Un tema da actualidade eh, Moita actualidade É eh, o Pois o O plantón <risa> O plantón da oposición eh, no No Parlamento Galego Sabedes que hoxe, a oposición, os tres partidos que forman a oposición no Parlamento Galego, sí. decidiron abandonar o Pleno. Quedaron nada máis que os voceiros nas bancadas. Uh -huh. O sea que, ao final tivose que suspender o Pleno porque, claro, non estaban as forzadas a oposición e non se podía uh -huh. levar a cabo o Pleno, no que creo que se queren debatir os orzamentos. Uh -huh. Como xabedes, eh, a señora Rojo, a presidenta da Cámara, uh -huh. eh, decidiu eh, impedir o acceso ao público. É o que se pode chamar como medo á democracia, uh -huh. medo á ciudadanía. Como decía xa uh -huh. outro día, Beiras, sí. está claro que se si non faz falta ser moi inteligente, que detrás desta de decisión hai medo a enfrentarse á xente que é a verdadeira democracia, non? Uh -huh, exactamente. Pois, uh, ese plantón simbólico Eh, deu-se hoxe no Parlamento e eh, tivese que suspender a sesión e eh, eh, a, a ver que pasa, porque se a xente ven cos problemas ao Parlamento, eh, evidentemente, pues pois verra un pouco máis alto para que lle fagan caso, realmente non creo que de momento haxa violencia nin, haxa, nin corra perigo a integridade física de ningún parlamentario. No. Pero bueno, po, por acaso caso... Eh, A presidenta xa quillo poñer a trinchera uh -huh. eh, eh restringir o acceso, non vai a ser pois que sí. que igual lle, lle romblen os os oídos uh, sí. ou que lle vea pouco, vamos. Ou como sí. diría hai un aforismo en castelán traducido non queda tan ben, por eso se si me de bueno decir en castelán. Sí, sí. El que la debe la teme. Exactamente. Entro, cando toma medidas antipopulares e tan drásticas e tan tan tan dangas como as que están tomando, se vén a xente enfadada, eh, a que lle quentaron e que tantos cascos, pois pues, por lo menos o deita pa taleta, pois pues, ese dereito a pataleta e van por lo menos de momento. Como se di en Galicia, non as fagas e non as temas. <risas> Tamén. Ah, por pues mira, eh vou a apuntar a versión galega do el que la debe lateme. Las no, fagaron a este máis. Sí. O no sea, que no El vale. eh, a presidenta acusos deputados de que de que son feitos ilícitos, ¿no? mentres que os portavoces da oposición a de pechar a Cámara dos cidadáns, non? De secuestrar precisamente a democracia, como pues el, como Claro, incluso hoxe, en, según que medios, uh -huh. eh, se publicaba que a oposición filtraba xente violenta, xa directamente, sabes? Claro, Luma. sí, sí, sí. Estamos, o sea eso... estamos en plena... En plena democracia, hombre. Sí, en porque... época a, terrorista, non? Sí, Vos... <risas> a, señor, a señora presidente a dona da democracia, non é o pobo. E bueno, que pensabas? Saberemos, saberemos. Oh, ah, bueno, sí, igual é que tamén pensamos que temos máis dredito eh, Exactamente, homi Como é a frase, Armando? Que estou apuntando eh, una Non as fagas E non as temas, temas. Hai que apuntar estas cousas eh, sí, Porque isto sí, sí. é es sabiduría eh, Popular É sabiduría En pequenas pílulas Que nos sí. quedan para, para asumir unha situación Pois pues, eu escuitaba uh, alli O, a, os meus ovos Pois moi, moi boa Pois a parte deste plantón Tambén sí. eh, foi noticia eh, Pois o domingo foi a manifestación de eh, Organizada por Queremos Galego Unha mm -hmm. eh... manifestación Que emaliaou A climatología adversa Moito mm -hmm. vento, moita choiva como, como a hoxe Pois houbo milleiros de persoas eh, eh, fa, eh, Fazendo o seguimento dela mm -hmm. E... Eh, Eh bueno, eh, esa movilización pretendía ser unha eh una crítica, unha denuncia eh unha oposición contra o decreto do trilínguismo de Feijó. Mm. Eh, bueno, lembrar que houve sentencias eh, últimamente que matizan eh, en contra do, eh, do, do decretazo, o sea que piden a, a derogación do mesmo. Eh tamén se denunciaba que houve unha reducción de cartos para o galego este ano. Averá Unha terceira parte do que Fraga destinaba a destinaba ao galego hai 20 anos. Uh -huh. Imaginaides que retroceso, eh, nas axudas públicas para promocionar eh normalizar o uso do galego, hoxe estanse investindo unha terceira parte menos dos cartos que destinaba a Fraga xa hai 20 anos. Jolín. O sea que o dato xa é estremecedor, eh. Ba. Adam... A, Ou non quería interrumprte sí, non moito, pero polo feito de que precisamente un dos nosos grandes escritores como por exemplo Agustín Fernán Paz Po pues, dice que foi investido honoris causa eh, en vigo eh, falaba deso de que precisamente o nos idioma está desbotándose eh, tendo menos axudas e menos participación que qualquer outro idioma eh, en, en, en España non. Uh -huh. Efectivamente, pero que... Ademais, o... outro día, que máis que seguro que tixo Xosé Manuel Oviches, eh, me parte que era en Vigo, ou non sei, que eh, era nun Concello. En Vila, García, en, en Vila eh, Exactamente, en Vila García. Que dixo que utilizaba o castelán e o galego cando xe saliera do... en fin. En do... fin. <ríe> mm, do, do, aí, do, do, do carallo. Do, do, do, así, dos axauxeres. <ríe> <Exactamente. ríe> Presón Hoy... claros. A manifestación foi seguida por todos os partidos Menos o Partido Popular, evidentemente Claro sí, sí, sí. E eh, hai que dar datos objetivos De que o galego pues, Tense como algo residual Hai que, pues, hay que eh, pues, Destinar alguns cartos Fazer algúnas accións eh, De promoción Pero ni moito menos eh, Se está defendendo Ni promocionando eh, Ni respetando como debería, unha lingua que, que bueno, eh, pode pasar a segundo plano nas nosas vidas, pero que, o que non queremos é que desapareza. Que, que non desapareza así, de, de, de morte... Sí, deixalo eh... de morrer pouco a pouco. Exactamente. Sin de... Que tía vivo. Porque, sí. ademais, é o que se dice Moitas veces Se si sabemos galego, saberemos un pouco de portugués E brasileiro Se si sabemos claro. catalán, saberemos francés E outros irimos que nos van entrando En fin, de logo, que oh. Cando sabemos español, pois pues, Entendemos unha argentina, en Sudamérica Todo por aí, pois pues todas as linguas Tienen vivir en conjunto Porque Xulio pode ter unha maneira De pensar e eu podo ter outra pero Podemos chegar a un común acordo <risa> o lema o máis berrado que era manda carallo sen galego e sen traballo <risas> o sea que, como nos falten esas dúas cousas os que somos galegos de pro sí. mal, and mal andamos eh? maltratando idioma de xeito que bueno su, pues a ver se si son capaces de escarallar ¿no? estuve un lendo no twitter que enviaron por twitter <risas> eh, re, tamén eh, relacionado coa lingua comentarvos que o o único gratuito o único gratuito diario eh que existía en galego aquí no noso país era o de Luz a Benres mm. era un xornal gratuito como foi o, como é o 20 minutos como foi o metro sí, eh, sí. o ADN pois se partexe de Luz a, a Benres era íntegramente en galego pois tamén por a falta de axudas públicas porque so, vivían gran parte das subvencións Ahora pasa a ser semanario ah. O sea que o único xornal diario en galego que había en Galicia desaparece ahora Vaya. pasa a ser sema semanarios ya que outro outro dato importante que que en poco eh, no, da reflexo de como estamos no Vaya. sí con esta dit, eh, dictocracia no <risa> De, de edocracia, de edocracia. De edocracia. Son sinónimas, sí. Sí, sí, sí, sí E bueno, teño xa a sentencia, se vos parece eso bueno, que, pues, esos, esos queremos escuitar Estamos aguardando, sí señor que temo, que Temos que deixar tempo da Forza Sagrada, que a veces nos achegamos un pouco o butelo a ver. Muy ben Cando te queiras Teño tres nada máis, pero vale. bueno, que eran para apuntar eh. Sí señor O eh, outro día escoitelle a un hai crise para rato e eu pensei para rato si, sí. para o rato está ben empregado mm, mm, mm. Sí, e outra no, eh, sí, ese rato, ese sí. rato, ese rato... <risas> sí. ten moita mija imos a refranir outra vez mano de... do rato que só ten un burato si, sí, si sí. <risas> e sí, este, y este este no ten, este faino. Mm. O fanyo para pre preparan yo para el solo. Mm. O, pre o preparan yo. Sí, sí. estamos estamos por desgracia muy muy acostumados últimamente ao tema dos buratos. Sí. Sí. Mm. Eh, o, a Eh, autos ten que ver coa viñeta que publico no Digital Galicia Confidencial, mm -hmm. en eh, a sección de humor e verse a unha parella que están co no ambulatorio Están co... vendo a ecografía do Ela está embarazada, está co xeome, uh -huh. están vendo co, co a ecografía do do que vai vivir, ¿non? Uh -huh. Do que vai vivir, da que vai vivir. Uh -huh. Entón o médico dilles, non lles pode asegurar se é neno ou nena. Uh -huh. O que sí si lles confirmo é que será emigrante. Toma. Leva va... Le... Le va... Le puíteselles unha maleta. É eh, que na ecografía nos llevia a maleta. <risa> pero pero tiña, tiña un billete de vuelo inxa. <risa> está aí, sí, sí, sí. Sí, que está aquí. Sí, señor, <risa> si non xe podo asegurar claro, se é Breno claro, É que será emigrante. Pero... Non, podíase poñer na ecografía eh, sí, ali no, no, no dibuixo da, da pantalla unha maletinha tamén, por si acaso. Pe, pe, pensei, non, pensei, non, pero xe como xa a xente non é de maletas. Claro, claro, claro. Xa sí, sí, sí, sí. hasta, hasta os pais leván bolso de deportes. Sí. <risa> pero maletas hai moitas, eh? Si, sí, si, sí, e maletes tamén Vale, vale e, male, e maletín sí, uy, o sea, ese, ese es... Vale máis non falar deles Ese es bueno, bom pues, sí. Porque pues antes, esto... ahora con esto da rede Pois inventaron eles Ahora estos dos sobres, non? Anca ahora é a rede, non sei sé, pero o que querían os sobres Ahora, eh? pero eles inventaron, non? Inventaron no, estos dos linda. sobres Xa estaban inventados de hai Unhos un, un dos ou un tres anos Venha Outro día tamén escolté a, a unha vella aí en Monforte que dixo, dixo eu creo que se trabucou, pero trabocándose se dixo a verdade dixo, est, est, que condenados eh, esta xente que anda cobrando sueldos. Claro, doble sueldos que condenados doble sueldos, claro o, o doble e y en B, baixo sobre claro. pois pues bueno, falando de sobre de, de, de branquear dinheiro uh -huh. Sei que outro día o Bárcenas eh, viuse allí cantando unha canción galega. Vaya, toma. Sabedes o Bárcenas? Sí, sí, sí, sí, sí, conoce, sí. Coñezo, coñecemos pues, ese nome, sí. Pois pues a mí filtraronme que o, o viron ao Bárcenas e ia pola rúa, pues, eh, tartareando unha canción galega. Mm. Non me, no me Sabedes digas. que... Sí, sí, sí. A ver, a ver, entona, entona. E eh, eh, si... eh, eh, diredes, pero que relación ten o Bárcenas con Galicia e eh, o Bárcenas cantando un galego? Uh, -huh. Non pode ser, non? Si, sí, é un pouco extraño, si pues, sí. Houve unha parte que se entendeu moi ben, eh? sí Que que viña a decir Bailabar os cartos, bailabar os cartos, gaopin <risas> Está está Entonces, para vida xuntamín, para vida xuntamín, bailavar os cantos, bailavar os cantos, bailavar os cantos, gaopin. Gaopin, además que o pin ese sí, sí. coincide como Que eh, non digo mal, dicho así, eh, dicho gaopin. Sí, sí, sí. sí. Eh, Vos, vos documentadevos, a ver Bueno, pois Quedadito, eh, seguro que todos os nosos Entenderon, ou polo menos os que nos siguen Seguro que estarán o tanto Desas de, de de túas grandes Aportacións Retranqueiras a, a xente inteligente non lle fa falta repetidas Con os dores sí, Oyes, eh, por, a nos, mandaronos aquí Por, por internet unha fotografía Que sei que está en Vigo, precisamente Especialidade en chorizos Bar Cenas Sí. Pero también hay chantares, ¿no? Sí. No sé. Pero es real. Sé sí. que es real. Es ¿eh? sí. eh, eh, un, un establecimiento en Vigo. Sí. Especialidad en chorizos. Especialidad Hoy. en chorizos. Va a ser poñer de moda. ¿eh? Sí, sí. Sí. Seguro bueno. que se van a visitar muchísima gente. Pues bueno, aí queda eso. Coito vou saber que contades de la Fonsa Grada. Ahí seguimos. Muchas gracias. Eh, Veña como siempre, es... un aperta. Vale. Adeu. Seguimos Ataluña. aquí. Seguimos aquí, pues con luar na lubre. Para sí. despedir a José Manuel. Muy bien.